lyssna på Radio Länsman, en radio. Vi på Radio Länsman har gett oss in för att hålla er lyssnare uppdaterade gällande rättegången mot Dan Park och Henrik Rönqvist varför kanske någon frågar sig och svaret är enkelt i denna rättegång får vi se om yttrandefriheten förvandlas till en duva och flyger till Nangiala eller om den med respirator får leva några dagar till med oss har vi Ingrid Karlqvist som fanns på plats och kan berätta för oss som inte var där exakt vad som hände innan vi kör igång så vill vi även meddela att vi likt sicken i Jönssonligan har en plan, en plan till specialprogrammet som kommer när vi når 1000 gilla på Facebook och det är verkligen inte långt borta nu. Går allt som det är tänkt så kommer ni att få höra något som ni aldrig tidigare har hört i Radio Länsman. Er nyfikenhet den kan bara stillas om ni hjälper oss att nå målet. Men nu är det dags för reklam. För att det är exponerat ska exponera mera. donera till bankkåronummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Hej och välkommen Konrad. Hej hej landsman, hur mår du idag? Jag mår jättebra och jag hoppas att vår stjärnjournalist Ingrid mår bra också, hej på dig! Hej Konrad och hej Länsman! Jo, jag mår bra, men jag måste säga att jag är djupt deprimerad över två dagars rättegång mot Dan Park och Henrik Rönnqvist. Ja, vi ska ta reda på exakt vad du känner, tycker och tänker i det här programmet. Men om vi börjar med krönikan, tredje ronden mellan Dan Park och, nu ska vi se om jag får här namnet rätt, Momodo Yalom, det är lättare när man läser, <laughs> som du skrev då den 6 augusti. Och du beskriver åklagaren och de de här så kallade offren som, citat, ett gäng förvuxna barn. Kan du utveckla hur du tänker gällande det? Ja, alltså jag vet inte hur ni känner det. Men jag tänker ofta när det gäller den här debatten om invandring och sådär. Att det är som om eh, politiker och journalister och experter och vad de nu är för någonting. De behandlar svenskar som stora syskon och invandrare som småsyskon. Alltså jag är själv stora syster. Även om min lillebror inte lever längre så är jag stora syster Jag kommer alltid att vara det. Och jag minns från när jag var liten. När min bror Thomas och jag bråkade. Han var fyra år yngre än jag. Så fick jag alltid höra av min mamma. Men Ingrid, du som är så stor. Du borde ju veta bättre. Jag vet inte om ni är stora storebröder eller lillebröder men så är det för alla stora syskon. Man borde alltid veta bättre. Och det här liksom lillebror eller lilla systern kommer alltid undan för att han, hon är yngre. Och precis så tycker jag att man behandlar invandrare i Sverige. Och det tycker jag för övrigt då är ganska rasistiskt. Men precis så behandlade åklagaren Linda Rasmussen. De här målsägarna som ju då var fyra stycken, det var Momo Jallo som jag tror att rätt många känner igen, han är alltså företrädare för eh, svenskarnas riksförbund och så är det den här Josefa som eh, blev misshandlad på eh, Hylliebron i Malmö och så är det mor och son Kaldaras, två stycken romer Alltså hon behandlar dem som barn. Du vet, hon talar till dem som om de var liksom mindre vetande. Mm. Hur var det för er? Mm. ni väldigt krämta? Ja, usch och Hon till och med satt och klappade på och Som om han var en femåring. Ja. Det är ju en mm. sjuk människosyn alltså. Verkligen. Ja. Mm. Mm. Och då, alltså då blev det så uppenbart att åklagaren... Linda Rasmussen och de här fyra målsägarna, de, alltså de förstår ingenting av de Parks bilder. De förstår inte att man ska läsa mellan raderna, att mycket av det bara är liksom skämt, mm. att det är satire, mm. ironi och att det är kommentarer till samhällsdebatten. De läser så här: Sigena brott är något gott. Det har de Park skrivit på skylt. Då läser de exakt bara det som står där. Mm. Och menar att men så kan man ju inte säga. Det är ju rasistiskt eller kränkande eller nedlåtande eller vad det är. Men du, du var verkligen inne på något där när du säger att det är egentligen de som faktiskt då är rasistiska. För att jag menar, om man ser våran sida av laget så att säga. Vi säger ju helt enkelt att nej men ska man bo här. Då ska man ju vara som alla andra. Man ska jobba och ha samma förväntningar på sig helt enkelt. Mm. Medan de då ska säga nej men det är klart att. Du är annorlunda och du ska få extra hjälp. Så har du har väldigt rätt i. att det är ju... Ja, de är så små. De förstår inte bättre. Precis som vi stora syskon alltid har fått höra. Mm. Och det tycker jag är förnedrande. Det är rasistiskt, det är nedlåtande. Mm. Och det är framförallt kontraproduktivt för deras egen sak. Mm. Och apropå kontraproduktivt, eh, ordet neger... Eh, under en paus där så ger den här Mamodo Jallo en order om att folk inte får diskutera just ordet Neger, ja. eh, dess historiska användande. Eh, hur kom det upp egentligen och hur reagerade polisen? Ja men, alltså det var helt bisarrt. I en paus så eh, står det två stycken besökare till rättegången och diskuterar då att ja men ordet Neger kommer ju från eh, latin niger tror jag det heter jag är inte så hemma på latin men i alla fall och det är ju, alltså på spanska betyder det ju fortfarande svart negro mm, mm. så då står de och diskuterade det, att ja det är ju egentligen konstigt att varför har det blivit så, och varför får man inte använda det på svenska medan i andra språk är det helt accepterat och de står och har en fullständigt lugn diskussion, två personer och då sitter Mumu och några meter därifrån på en bänk och då säger han rakt ut så här till dem Sluta använda en ordet. Jag blir kränkt. Nej, alltså, gud. Mm. Ja, och du tittar då de på honom och liksom: Men ursäkta, vi får vara lov att stå här och diskutera. Nej, ni får inte använda det ordet när jag sitter här. Jag blir kränkt. Nej. Alltså allvarligt mm. talat så säger de. Du, du, vi får faktiskt lov att stå och diskutera. Det är inte du som bestämmer vad som får sägas här. Mm. Mm. Du, ni, får gå ut. ni får gå runt hörnan. Säger han till dem. Mm. Varför de blev ganska upprörda. Och sa till honom att nu får du ge dig. Då rusar en av poliserna. På plats. Fram, ställer sig framför Mumud och Yallo Och talar om för de här två besökarna. Att de ska hålla tyst. Mm. Men så, fan, det, måste, det kan ju inte vara lagligt att göra så. Nej. Nej, eller? nej, nej så klart inte det, ja, men, det har väl inte gått så långt att man inte får säga neger Precis, Man får ju inte det på ett sätt Men lagmässigt får man väl fortfarande Men ordet i sig Eller det beror inte på I vad för mening För samtidigt när jag säger kontraproduktivt Då menar jag även att jag själv faktiskt tycker Att det är kontraproduktivt att använda Det ordet och jag känner ju egentligen Rent personligt att jag har ingen Alltså det är inte så att jag gråter, jag brukar ju inte använda det så jag känner ju inte att ja, det är så nödvändigt. Men det är ju själva principen att man ska få använda ja. det om man alltså, vill. Ja men särskilt om man diskuterar den historiska kontexten då. Ja. Jag... ja, alltså Super. det blir ju larvigt att man då ska behöva stå och säga en ord. Alltså vad är det för? Där är vi nere igen på den här barnnivån. Mm. I alla fall, när då polisen eh, skäller ut dem eller liksom, du vet, beordrar dem att ni är tysta, ni säger inte det, tyst nu, tyst! Mm. Då går en... Um gammal dam som är på plats och som också var på plats under varnissagen. Ni vet när demonstranterna stod där. Med Momodo Yadlo i spetsen. Mm. Då ställer hon sig framför Momodo Yadlo och så säger hon så här till honom. Hörde du du? Jag kan tala om för dig att jag har aldrig blivit så kränkt om vi nu ska tala om dig. Jag har aldrig blivit så kränkt i hela mitt liv som när du stod utanför galleriet och skrek åt mig att jag var ett nazisvin. Ja, det minns jag väldigt tydligt. Och då kan man ju tänka sig att han skulle då ha fått svara på det här. Nej, då går polisen in och säger till den här damen som är 79 år tyst! Du ska också hålla tyst! Vi vet ju alla vilka den nya aden i Sverige är. Ja, men det är väl som alltså... det klassiska. Det vet säkert du Ingrid. Vem det det som sa det här? Men för att ta reda på vem det är som bestämmer så kollar man vem man inte får kritisera. Ja, precis. Jag skrev ju om det för några veckor sedan mm. att och alltså, exakt så är det. Om du vill veta vem som styr dig, ta reda på vilka du inte får kritisera. Mm. Och i dagens läge, du får alltså inte kritisera svarta, och du får definitivt inte kalla dem neger. Du får inte kritisera romer, och du får definitivt inte kalla dem cigena. Och så har du en massa andra grupper, mm. Mm. framförallt invandrargrupper som du inte får kritisera. Och varför är det farligt? Jo, därför att om du, alltså att alla grupper, alla och alltså alla händelser måste få lov att kritiseras. Det är själva grundbulten i en demokrati. Och jag menar att vi är ju vi har ju redan länge varit en demokrati. Mm. Och om den här utvecklingen fortsätter så är vi vi är snubblande nära diktaturen. Oh yeah. mm. Jag skulle vilja gå tillbaks till den här, eller det här om man får säga det, stolpskottet åklagaren Linda Rasmussen Mm. När hon var som du sa hon var så putty nöt i nöt. Hon sa, mm. sa ju då även. Men jag förstår inte. Hur kan ni göra, du göra bilder som kränker folk? Vad svarade Dan på det? Dan var mycket bra. Alltså tredje rättegången som jag såg Dan Park och han är ju egentligen inte ordens man. Det är väl också därför han jobbar med bilder. Men han var väldigt tydlig och han förklarade, han verkligen på ett, nästan på ett barnsnivå förklarade han för åklagaren vad bilderna ville förmedla. Och han säger så här, detta är ju mina satiriska kommentarer till aktuella händelser i samhället. Mm. Och han försökte, han, det var ju nio bilder som det handlade om Och han försökte liksom, var och en av de här bilderna försökte han förklara Vad det var, hur han tänkte och vad det egentligen står Alltså jag menar, herregud, vilken normal intelligent människa som helst begriper ju syft Alltså begriper ju hur man ska tolka det Men mm. inte Linda Rasmussen. Mm. Hon läser exakt bara vad det står alltså vi kan ta ett exempel Det var en, en, en bild men en sån här lackrispipa. Och, eh, och så stod det någonting, um, this is not a crack nigger, eller ja, någonting. Mm. Jag, jag kan ha blandat ihop det. Men då försöker Dan då förklara att det finns en väldigt berömd teckning som heter, som är en bild av en pipa. Och så mm. står det, this is not a pipe. Ja, mm, just det. Alltså den är, jag minns nu inte vem som har gjort den. Men han sa att det var en pandang till den. Alltså det var en blinkning åt... Åt den berömda teckningen. Och hon sitter bara som ett levande frågeteckning. Men varför skriver du crack -nicker? Vad har det med saken att göra? Alltså det, det går bara inte in i huvudet på henne. Hon förstår mm. inte vad satire är. Nej, men det är ju det här igen, fullständigt humorlösa, tolka allt precis bokstavligt, som är en nästan sjukdom som har gått nu eh, på sistone, de sista åren. Jag förstår inte. Är, är det här liksom allvarligt, eller är det här bara ett sätt att sätta dit Dom park? Vad tror ni? ni ja. förs försöker de att inte förstå eller förstår de helt enkelt inte? Alltså jag tror faktiskt inte de förstår. Jag är, jag är red men jag Nej. tror faktiskt inte att de här åklagare. Alltså jag menar, åklagarjobbet, mm. uppdraget att vara åklagare, det är ju egentligen inte, alltså de är ju inte försvarsadvokater för målsägarna utan de ska ju egentligen vara ganska objektiva. Mm. De ska också ta fram det som talar. För den misstänkte mm. Men sen när de, om de bestämmer sig för att de ska gå Till rätten Då ska de ju försöka få den här personen fel För de har ju då kommit fram till att han är skyldig så de ja, ja, Genom att, att tolka, tolka lagen är ja. Det de ska göra. ja, precis Men det är ju inte meningen Att åklagaren ska sitta som en försvarsadvokat Tillsammans med målsögarna Och dutta med dem Och sitta och prata om sina egna känslor För bilderna Nej, såklart inte jag menar, jag vet inte hur många adjektiv hon hade idag. Jag gick igenom, dagen, jag gick igenom anteckningarna och där liksom, de var fruktansvärda, kränkande, extremt nedsättande, kukluxklanliknande. Ja, det är ju inte åklagarens uppgift. Hon frågade även en sigenare om, citat, det är hemskt att bli kallad sigenare. Men rätta om jag har fel. Alltså ordet i sig siggenare. Det är väl ändå inte förbjudet. Utan det är väl att de vill att man ska säga romer nu för tiden. Men det är väl inte samma som ordet neger. Nej ja, men alltså... Det finns ju inga förbjudna ord än så länge. Nu vill ju Erik Gullen ha att förbjuda ordet ras, men, men, ja, men. Alltså, ja, men det är ju faktiskt så att det finns inga förbjudna ord. Man får säga sig igen. Alltså man blir liksom inte satt i fängelse bara för att man säger neger. Nej men som sagt, igen. det handlar ju om vad, i vilken mening då såklart. Ja men det, ha, ja, precis. det kan bli hets mot folkgrupp, men ordet i sig är inte förbjudet. Och jag menar, jag brukar ju liksom beställa negerboll bara för att det för att tycker att det är för förfärligt att det inte får kalla vår mest älskade kaka för det är den alltid har hetat och att det är dumt och löjligt och sänker debatten ner till en dagisnivå mm. men nej, det är inte förbjudet och, men det är klart att visst, jag, jag kan väl ha förståelse för att svarta inte vill bli kallade neger därför att man kopplar ihop det med, med liksom slavhandel och allt det där. och jag kan, visst, jag kan förstå att sigena inte vill kalla sigena, fast jag vet inte vad de kallar sig själva men, men det är ju inte det det handlar om alltså men vänta, ja, nu... då måste jag få bryta in. Varför förstår egentligen... För jag menar, vad för negativ klang egentligen har cigenare? Som man ska tänka till någonting, om man säger rent historiskt. Jag menar, ja. som i USA, då, Niger, då tänker de på slav, slaveriet och så vidare och så. Men cigenare i Sverige... Ja, men har det inte med att göra det här med just liksom att... att... Att man kopplar ihop sig genar med väldigt hög kriminalitet. Och så tror man då, alltså de svenska är, vi svenskar är experter på det. Att hitta på nya ord. Mm. En gång i tiden hette det utlänningar- mm. Ja, så, så blir det fult då, va? Och då byter man åt till invandrare. Ja, nu är det också fult. Då ska de heta ny svenska de nya använta. Ja, det, det är ju liksom, en klassiker att man hela ja. tiden byter ord. Liksom, det är ju maktens sätt att, att, att, att liksom försöka kolla bort begreppen. Då måste, då måste jag ändå ta in det där som de var på väg med förut, kom ihåg. En person av en annan kulturell bakgrund. <laughs> Det var ju också att tala om förut för några år sedan. Kom jag. Mm. jag undrar om, om någon faktiskt har frågat cygenarna själva. för Jag tror inte de bryr sig speciellt mycket. Utan det är väl som vanligt den liksom vita medelklassen som ska bestämma detta. För jag, jag kan tänka mig att romer eller cygenar eller sådär. De, de, jag tror inte de bryr sig så himla mycket. Utan det är väl några få då som, som, som för talan för hela den här stora gruppen. Ja, och jag menar, herregud, vi har ett jättestort älskat band som heter Gypsy King. Ska mm. de inte få heta det längre? Mm. Alltså, ja, det är ju som du säger, det är väl ingen illa med USA, såklart, att säga Gypsy. Nej, Nå, det är väl ingen gnäll om det. De vi pratar nu om den här, det här kollaget som Don Park hade gjort med den här bilden, eller den här skylten, Sigenarbrott är något gott. Och det intressanta med den det är ju att han är ju dömd för den tidigare, men då är det ju bara själva skylten. Mm. Nu har han ju gjort ett nytt kollage till vernissagen, där han har tagit en bild från en demonstration på Mölvånstorget, där mamma Kallaras, Mönchke Kallaras fanns med. Mm. Sen har han då klippt in hennes son Erland Kallaras, som är ordförande för Romska Ungdomsförbundet. Mm. Klippt in hans huvud, alltså det är upp Bort att det är inklippt. Alltså, huvudet är jättestort. Så det är ju inte så att man, liksom att han försöker lura folk att den här personen var där. Och så, så har han tagit en av skyltarna som hölls upp på demonstrationen och lagt in sin egen skylt. Så det, så, så det ser ut som om eh, mor och son kallar att alltså, håller upp skylten med cigena bort den. Mm. Alltså, mm. det är ju en uppenbart parodisk bild. Och då försökte ju då de Pack förklara för denna trögfattade åklagare vad han menade. Mm. Alltså, han Menar ju så här, hela vänsterrörelsen bygger ju på det här att de har offer som de kan tycka synd om. Som de kan liksom dutta med och visa hur goda de är och tappa de är med sin käpp och sitt svärd. Mm. Och då menar han så här, det är ju bra att sigrenare begår mycket brott. För det betyder ju då att polisen har register över dem. Och det betyder i att vänstern kan kritisera polisen och vara jättearg på polisen. Mm. Alltså det är väl inte liksom rocket science att fatta mm. vad han menar. Och för övrigt så du behöver inte fatta exakt vad han menar. Du kan bara få lite tankar. Här. Mm, vad kan han mena med det? Och så kan du gå och liksom grunna på det. Men nej, åklagaren läser bara exakt vad det står. Och så, och så, men så skulle hon ju då... När hon, när hon liksom förhörde de här målsägarna, mamma och son kallas. Så säger hon så här, Ja, hur, vad har det här fått för konsekvenser för er? Och då säger båda, till hennes förvåning antar jag, att jo det värsta var ju att om unga romer såg den här bilden och såg att Monica och Erland att står med en skylt där det står cygenar bort och det har gått gott då kanske unga cygenar tänker att vad bra att de säger så då kan jag ju väga brott ja, på tal om rocket science ja då måste jag ändå ta, när du nämner det här så måste jag ta med det här citatet som ordförande för romska ungdomsförbundet är jag rädd för att ungdomarna kan tro att jag menar att sygenavbrott är något gott och så går de ut och begår brott det finns svaga romska ungdomar med lågt IQ som tycker det är enkelt att gå den breda vägen slutcitat vad i hela fridens namn blev det för reaktioner på det där i salen? Nej men, nej, men alltså det blev naturligtvis ingenting. Alltså inte. Jag höll ju på att av stolen när han säger det. Och, och du vet, alltså jag vet inte vad ska jag bli av någonstans? Vänta mm. för att förtydliga då att det var inte Dan Park som sa utan det var nej. Erland Kallvars. Erland Kallvars, när han skulle berätta om hur drabbad han var av den här skylten eller den här bilden, kollaget så säger han så här, ja men jag är ju då ordförande för romska ungdomsbundet, och jag är ju en förebild för många unga romer och om de ser den bilden så tror de att jag säger att zigenarbrotten är något gott och det finns, säger han då många svaga romer med lägre IQ som kommer att tro att jag menar att det är okej okay, och att de delar den breda vägen Tänk, tänk er själva om man vore, skulle vara med i ett ungdomsförbund och ledaren säger att det finns, finns en del bland oss med lågt IQ. Ja, men tänk om någon annan hade sagt detta. Mm. Någon som inte, som inte är sigenare själv. Det hade ju blivit otrevlig stämning. Alltså, men det var ju så fantastiskt att det var han som säger det och att hans mamma också säger då att jo, det hon var mest orolig för det var att hennes barn, barn skulle tro att farmor tycker att det är okej okay att sygena begår brott och då kanske de börjar begå brott. Mm. Så att alltså, man kan ju säga så här det faktum att de tänker så visar att det här med att begå brott är ganska normalt eller liksom accepterat i den sygänska kulturen annars hade ju inte det varit det första de tänkte på och att det då ska vara så lätt för dem att ta till brott bara av att se en skylt med den där texten då Ja. Jag menar, jag skulle vi se en, en svenska brott är något gott? Det skulle ju inte direkt få mig att gå ut och råna snabbköpe <laughs> Nej, Nej det får vi <laughs> och då är vi där igen liksom. De förstår inte bättre. Och de är själva så inne i den här offerrollen att de själva sitter och säger att deras barn och deras eh, ungdomar kommer att begå brott om de säga den här skylten. Mm. Idiotisk grej att säga med. Alltså det är helt, man kan ju undra vad han tänkte att det här skulle leda till. Men det äh, det? Mm. Vi, vi tar och går vidare nu då till torsdag den 7 augusti eh, som då är idag när det här spelas in. Eh, och det var då den sista dagen och de sparkar in Dan Park i häktet igen fram till domen den 21 augusti. Hur länge vill åklagaren se Dan i fängelset? Om vi backar lite så kan vi säga så här. Att, alltså vanissagen var den 5 juli. Och då kom ju polisen och grep Dom Perk och sedan anhölls han och häktades. Och så har alltså suttit häktad nu i mer än en månad för ett brott. Alltså, jag menar, jämför detta med att folk släpp, att de släpper ut mördare och våldtäktsmän därför att de anser att bevisningen håller. Mm. Vad är det de Pack har gjort? Han har provocerat några människor med bilder. Några blir glada, några blir sura, några blir upprörda över, över hans bilder. Men han har ju inte slagit någon. Han har inte mördat någon, han har inte våldtagit någon. Det är ju ett skitbrott i jämförelse mm. med så mycket annat. Redan Eh, då, eh, efter första dagens förhandlingar så bad ju hans advokat om att han skulle bli släppt och häktet och då tog det Malmö en minut att bestämma att det skulle han inte Sena dagens slutpederingar var färdiga så kom ju det här upp igen och då, och då säger tingsrättarna att ja, nu ska vi ha en eh, överläggning. Och vi gick ut och tänkte att ja, men det går väl på kanske tre minuter idag då. Och vi tänkte liksom, ja men nu måste de ju släppa honom. Nu är ju rättegången över och så. Mm. Det finns ju ingen anledning att hålla honom inlåst. Nej, det här tar alltså en halvtimme, drygt en halvtimme. Och sen kallar de in oss för att säga, ja... Men med att har påbörjat förhandlingen om häktningen och vi är inte färdiga. Så vi ska fortsätta efter lunch och det meddelas ett beslut senare idag. Och jag kan säga jag fick känslan av att rättens ordförande som ju är den enda som är jurist mm -hmm. hon ville släppa ut dem park. Alltså hon insåg att det här är helt orimligt att hålla honom. Men så har vi då tre ganska gamla nämnde nämndemän som, ja, men detta är ju bara alltså mina spekulationer men jag tror att de har köpt den här snyftvalsen från åklagaren och från de fyra målsägarna och vägrade att gå domaren till mötes mm. och därför jag ringde ju tingsrätten för en stund sedan och fick reda på att park ska kvarbli i häktet till dess att domen meddelas 21 augusti. Jag, jag måste säga att jag undrar om det inte nästan börjar bli så eller det är väl säkert så att under rättegångar när det gäller sånt här som hets mot folkgrupp så kan det mycket väl vara så att det är en del som sitter och tänker att ja men det här är ju, vad är det här egentligen? Det kan ju inte sätta in en person i fängelse för det här. Men samtidigt så blir det som, ett, som att det är idag självklart att om det är det här brottet då förväntas det att nej men den här personen ska dömas. Och det kanske är en skara av de andra som är med och bestämmer- som säger att den ska bestämma eller ska in i, i fängelse. Liksom. Mm. Så att det blir mer och mer som nu att det helt enkelt förväntas av alla- att det är klart att det ska dömas när det gäller sånt här helt enkelt. Mm. Fast det är ju ändå så va? att alltså häktning är bland det mest kränkande- man kan göra mot en människa. Alltså man låser in en person- och han, han har ingen frihet längre. Och Dan Perk har suttit ända tills för en vecka sedan med fulla restriktioner. Det betyder att han inte har fått ringa. Han har inte fått ta emot brev. Han har inte själv kunnat skriva brev. Alltså det är liksom, det är fruktansvärt. Det är ett sådant ingrepp. I en människas liv. Och det kan man ju tycka är Okej, okay, har du mördat någon? Eller våldtagit någon? Eller liksom begått något annat fasansfotbrott? Så får du fantom att leva med det. Men mm. vad har Dan Park gjort? Han har satt ihop några kollage. Som vissa människor uppfattar som stötande. Alltså det är någonting så... Det, det är liksom... Hallå, vi pratar om Nordkorea. Ja, vi verkligen, verkligen. Sovjetunionen. Mm. Mm. Och att fortsätta hålla honom. Det, måste ju ändå, det är ju ändå så att för att kunna hålla människor häktade Så ska det finnas, alltså det ska vara vissa saker. Till exempel att den här personen inte ska få förstöra brottsutredningen. Mm. Det heter kollisionsfara. Mm. Det kan ju inte hända längre eftersom man redan har haft rättegången. Så finns det något som heter residiv som betyder återfallsrisk. Mm. Och jag, jag har inte fått den exakta formuleringen, men jag tror att det är den de har använt. Mm. Alltså att de tänker att om vi släpper ut honom så går han igen och sätter sig och bloggar. Och så, och så publicerar mm. han de här bilderna igen. Alltså. Men vad är det? Ja, precis. Ja. Det, det? Det finns ju någon annan som skulle sitta i hans cell, känner man, som är våldsam på riktigt. Som är fara för någon annan. För de, det läser man ju ofta. Att de släpper ut våldsbrottslingar och sådär. Och så begår de nya brott under tiden. När de borde sitta häktade egentligen. Mm. Alltså jag googlade på det. Mm. Släppt och häktat Och fick upp massor med det. Liksom, det var folk som var misstänkta för mord. För våldtäkt och så. Och så säger man då. Bevisen håller inte. Alltså. Man, alltså personen är fortfarande misstänkt men bevisen är inte så hundraprocentiga att man tycker att man kan göra detta ingrepp i en människas liv, mm, men när det så. gäller Dom Park, han har ingen rättigheter överhuvudtaget mm. Men eh, vi ska ta lite reklam nu och efter det så tänkte jag att vi ska Gå tillbaks till början idag, så att säga, alltså från morgonen och gå framåt då. Så sitt kvar. För att exponera ska exponera mera. Donera till bankironummer 197-4518. Märk insättningen med donation. Ja, då är vi tillbaks igen. Och som sagt, Ingrid, jag tänkte att vi skulle gå tillbaks till morgonen nu då. Och eh, vad, alltså när du kom dit, pratade du med... Fick du möjlighet att prata med Henrik och kanske till och med Dan och så? Och liksom hur gick tankarna då direkt på morgon? Nu är det så att eh, första, första rättegångsdagen så var det massor med folk där. Det var vanliga besökare, det var många fans till Dan Park och det var också ganska många journalister. Och är det några, De... Förlåt, var det några vänsterkapare? Nej, nej, nej. Inget nej det. Inga. den enda demonstrationen som var utanför rättscentrum som den här nya, nya byggnaden heter där åklagarna sitter och där de har en ny säkerhetssal det var, vi, vi satt ju i säkerhetssalen det var ju mm. superkontroller innan vi kom in mm. eh, det var eh, ett par, ett medelålderspar som stod med skyltar utanför som krävde demokratin tillbaka mm. Mm. det var ju kul, lite kul <laughs> eh, men idag Alltså torsdagen den sjunde Så var vi kanske En handfull personer där mm. Jag var den enda journalisten Och så var det kanske fyra Fem personer till Um, jag fick ju inte någon möjlighet att kommunicera med Dan överhuvudtaget Eftersom han är häktad så får inte han gå runt i hans uh, rummet ah. Utan han förs in via en annan gång Och han förs in i handfängsel De har ett bälte som går runt midjan Nej. Som är kopplat till handfängsel mm. Alltså någon mindre våldsam person än Dan, vet inte om jag någonsin har... De, de det känns som en likställan med Hannibal Lecter, för att, mm. Mm. satt på en mask liksom, det är ja. helt så otroligt. Och så sitter det, och så sitter det två häktesvakter, några meter från honom, för att kontrollera att han inte gör något han inte bloggar. Eller bara nu tänker. <laughs> inte bloggar, ja det är bra. Eh... <laughs> uh... Så honom har jag ju inte kunnat prata med Och jag har ju bara sett hans ryggtavla Mer än att han någon gång vände sig om När det blev paus Och jag vinkade till honom Och han vinkade tillbaka och så Hjärtligt ett leende Men jag måste säga att jag tycker att Dan ser mycket ledsen ut mm. Alltså jag, jag har aldrig suttit i häkten Men jag har ju intervjuat rätt många människor som har gjort det Det är ingen dans på rosor Alltså det, jag vet att de skojar skojade Förra gången om att ja men ha ha ha och Där får man gratis mat Och man får en säng att sova på För han har ju nu han har ju ingen bostad. Han berättade idag att han, han hade ju precis påbörjat någon sån här fas 2. Ni vet vad arbetslösa med jobbcoachning och så. Mm, och, och då måste man alltså vara på de här kurserna sex timmar per dag. Och det är ju han borta från nu eftersom de har häktat honom. Han har, och, så han har ingen bostad. Han har men ingen blir man ju man utslängd då? Alltså, om man... Ja visst. Det är ju lite skevt också. Va? Så han har det nog inte så muntat just nu. Och jag tror att han blev otroligt besviken att han inte släpptes ut från häktet idag. Mm. Men alltså, kan, måla upp den här bilden i huvudet som jag sitter och får upp här i huvudet att jag ser vad var det, Nio tavlor var det vad det gällde, va? Ja, Ja, nio tavlor. Och så kommer in en man. Med, med bälte runt sig och handbojer mm. för nio tavlor. Ja. Mm. Yeah. Yeah. Alltså det är helt otroligt. Mm. Och då ska ni också veta att Momodo Jallo, den här afrosvenskarna-killen. Han satt och sa under sitt förhör att eh, det, var det mest fruktansvärda av alltihop. Det är ju att det här aldrig får några konsekvenser för Dan Park. Mm. Hallå! Det har väl haft fruktansvärda konsekvenser för honom. Mm. Men i Momodo Yallos värld, han som själv har ett eh, jobb på Malmö högskola. Han kan, eh, han kan ringa vilken journalist som helst och gråta ut. Han får stå i mobbar och skrika åt folk. Mm. Eh, jaga folk, spotta efter folk. Det är det ingen som bryr sig om. Mm. Men alltså, hur, hur han, vilken hatisk människa. Han verkligen måste vara att han kan få göras att en människa måste genomlida det här helvetet bara på grund av att det är någonting han inte tycker om. Jag menar vi kan väl vi har väl alla liksom saker som att vi inte uppskattar om folk säger om man är för tjock, om man är för smal, om man har för stor näsa, för stora öron och så vidare. Men skulle vi verkligen om vi hade den möjligheten om det är någon som hade sagt det åt, åt oss verkligen göra det här sätta en person i handbojer i häktet och ska skicka till fängelse och kräva 20 000 kronor för att en person jag skulle aldrig, jag kan inte ens föreställa mig att jag skulle göra det Nej, jag skulle jag kanske ha hoppas på eller gärna ville ha haft en ursäkt att personen ber om ursäkt mm. och så är det bra med mm. det mm. Mm. Jo, men alltså, naturligtvis skulle ingen av oss göra det jag menar herregud ni vet att det finns ett antal bloggar som bara ägnar sig åt att förtala mig. Mm. Men de gör ju det i skydd av anonymiteten. Mm. Så jag kan ju inte ens polisen mejla dem. Ja, det kan jag ju göra naturligtvis. Men det leder ju ingen bra Nej. Nej. Men alltså, som, som liksom sätter mitt eh, huvud på en Hitler-kropp. Alltså mm. jag anklagas ju för de mest vidriga saker. Jag anklagar ju för att vara en fullständigt degenererad människa, en en, en alltså kriminell och förkastlig på alla sätt och vis. Men jag tänker så här ja den som säger leken ger för leken tåla mm. jag har valt att gå ut offentligt med mitt namn och säga att jag ställer inte upp på den politik som förs i Sverige och jag ställer inte upp på den journalistik som förs i Sverige då vet jag att det kommer att innebära att många människor blir arga på mig och då tänker jag så här. Ja, ja. låt dem hållas. Jag skiter i att läsa de där sidorna. Ja, men, Då kanske jag blir lite ledsen emellanåt. Men jag tänker så, så Men bullshit. Alltså det säger ju mer om dem än om mig. Mm. Jo, men men särskilt att de här... om, man, om man kollar nivån på kritiken mot det, Eller vad man ska kalla det. Det är ju aldrig, något, det är aldrig några sakargument. Utan det är bara mobbing ja, Eller men, försök till mobbning. Alltså, det är det jag menar. Jag är trygg i mig själv. Jag vet vad jag håller på med. Jag vet att jag har rätt. Jag vet att jag kommer att få rätt en dag. Mm. Så jag bryr mig inte om det. Men en människa som ständigt måste liksom polisanmäla. Någon som skojar med dem, hånar dem, förlöjligar dem. Det är ju en människa utan självkänsla överhuvudtaget. Mm. Som måste tysta andra för att kunna fortsätta känna sig som en stor person. Mm. Men ska vi se... Det står i orden liten på jorden. Ja, men ska vi så Dom, Det kan vara så att de Park han börjar ta. Han börjar krokna lite helt enkelt Ja, alltså det är svårt att säga Jag har ju bara som sagt sett hans rygtavla Och en liten vinkning och ett litet leende eh, Så det, det, jag vill inte säga det alltså, Men jag kan tänka mig Att han nog inte har det så kul Just nu mm. Och jag menar, tänk själv själva här va. Där hade han för första gången blivit inbjuden till ett galleri. Mm. Hans konst skulle för första gången komma in inom glas och ram och hängas upp på tavlorna i ett galleri. Han skulle för första gången få möta sin publik. Han har ju tidigare bara satt upp affischer på älske och han har ju ingen aning om vem som tittar på det. Mm. Nu skulle det liksom, ja. Det var liksom, han kom upp ett snäpp, han skulle få möta folk, han skulle finnas på galleriet och han kunde diskutera med människor, mm. du, de som blev glada och de som blev upprörda. Det var liksom hans plan. En halvtimme fick han vara på galleriet. Mm. Alltså Sen jag... hos polisen in, beslag mm. tavlor och griper honom och sova. Nu är utställningen slut. Mm. Jag tycker det, det känns så fruktansvärt tragiskt för att Alltså jag, jag känner ju inte Dan Park personligen och jag vet ju egentligen inte så mycket om honom heller. Men, men när man tänker på hans liv så är det ju inte direkt att han liksom har spenderat sina dagar och dricka fina drinkar på, på Östermalm liksom. Jag har ju verkligen fått intryck av att Dan han har ju inte haft det allra lättaste livet. Han har ju inte direkt glider runt på en räkmacka utan han har, och det han har haft det är sin konst det är, det intryck, det är, det är hans passion det är det mm. han tycker är så roligt och det är det han verkligen vill syssla med och, och som du säger så får han komma in och, och få lite respons inte bara komma tillbaks och se att har nu har de här vänsternisterna rivit ner mina fisch. nu får jag sätta upp en ny utan kan verkligen möta och träffa människor och då kommer polisen in och bara rycker han därifrån ja det är tragiskt Alltså då är det ju faktiskt någonting väldigt intressant här som hans försvarsadvokat sa idag när det var slutplädering. Alltså att polisens beteende är snubblande nära en brottsprovokation. Mm. Alltså ni vet när polisen provocerar någon mm. för att begå ett brott och det är ju förbjudet. Det får inte polisen göra. Men vad gjorde polisen? Eh, de hade ju då hela tiden sagt till Henrik Grönqvist som de hade alltså, kommunikation med. Hela tiden sagt till honom så här du vet väl vad du ger dig in på och de hade försäkrat honom om att de skulle ha folk där så att de, de skulle säkra galleriet och säkra besökarnas liv och sådär. Mm. Dom Park hade de inte pratat med överhuvudtaget. Ingen polis tog kontakt med Dom Park för att säga vad de påstår att de har sagt till Henrik Grönqvist. Som Henrik säger, det har de inte gjort. Men de säger att de har sagt till Henrik Rönnqvist att du förstår väl att det kan bli rättsliga påföljder på detta. Mm. Henrik säger att de har bara sagt, du vet väl vad du där in på. Mm. Men de har alltså inte kontaktat Dom Park överhuvudtaget. Han vet att polisen ska vara där för att skydda honom och Henrik och utställningen. Mm. Vad gör polisen? Mm. Jo, de är där för att sköta kommenderingen med mot Men samtidigt har de då åklagarens order om att de ska räkna antalet besökare. Och när de har uppnått 15, där går tydligen gränsen för spridning av hets mot folkgruppsuttalanden. Mm. När de har räknat till 15 personer som har gått in på galleriet och tittat, då ska de slå till. Mm. Och det är precis som Dan Papps advokat sa, snubblande nära en brottsprovokation. Varför inte gå in på galleriet dagen innan och säga okej, okay, vi ser att ni har de här tavlorna nu som han redan är dömd för. Vi, vi vill ju vi vill inte censurera er, men vi vill att ni ska veta att det, det kan mycket väl vara så att om ni hänger upp de tavlorna på varnetsagen så kan det hända att vi kommer att gripa er. Mm. Ja, för när de säger, du vet väl vad det är, kan ha för påföljd och så vidare- det kan ju tolkas väldigt fritt när det, det, det stora andra de har att prata om- det är att försvara utställningen mot, mot demonstranter. Så då är det är mm. väl ganska lätt att det första man då tänker när de säger så- det är att det finns massa aggressiva människor som kommer stå och skrika och bråka och så. Det är väl ja. direkt inte liksom att, ja, du kan åka i fängelse helt enkelt. Nej, det är väl klart att det är. Och jag menar, det är ju faktiskt också så- att den enda av de här personerna som, har, som figurerar, både målsägare och eh, misstänkta, den enda som har blivit av polisen utrustad med ett personlarm är Henrik Rönnqvist. Mm. Mm. Han går runt med personlarm därför att de vet att det finns en massa vänsterdårar som gärna vill slå ner honom. Mm. Mm. Och en annan intressant sak det är ju att Momodo den stackaren, han är polisanmäld av, så vitt jag vet, minst fem personer för hets mot folkgrupp för att han stod utanför galleriet och skrek nazisvin och nazifitta och vad det nu var mm. ja. till folk där. Och det är ingen liten kille heller kan man väl påpeka. Nej, han är rätt stor mm. man, man ser ju vår bild när han står där med, med, med mm. sådana här fuck you fingrar mm. och jag har ju också haft honom springande efter mig så jag vet ju att han är ganska obehaglig mm. och aggressiv mm. Men är det inte intressant att han är inte häktad? Han är inte åtalad? Nej. Han vet inte bättre förstår du? Jag tycka, Nej, man ska tycka nu är det igen. Man, ja. Han vet inte bättre. Men om vi skulle ta och eh, göra så att om du inte skulle kunna ge en mer generell bild över hur du tycker att Dan Park och Henrik Rönkvist har skött sig under de här dagarna och vi kan ju ta och börja med Dan Park då. Ja, alltså jag var mycket positivt överraskad. Jag tyckte att Dan, som, just, som jag sa innan, har lite svårt för att uttrycka i ord vad det är han vill förmedla med sina bilder. Han gjorde en ett, en strålande insats. Lugn och sannsatt förklarade han för åklagaren som ju ändå inte begrepp någonting. Men i alla fall förklarade han vad han har tänkt med de här bilderna. Vilken aktuell händelse de är en kommentar till och sådär. Han gjorde jättebra ifrån sig. Och, och han fick ju också frågan av åklagaren. Men förstod du inte att du nu begick ett nytt brott? Och då säger han så, här, nej det är väl klart att jag inte gjorde det. Det här är ju ett helt nytt sammanhang. Inte kunde jag förvänta mig att i Sverige ska polis storma ett galleri och gripa en konstnär och beslagta tavlorna. Det är ju sånt som händer i Sovjetunionen eller Nordkorea. Ja, bra sagt. Mycket bra. Mm. Däremot så måste jag ju då säga att jag var lite besviken på Henrik Grönqvist. Mm. Jag... Hade hoppats att han skulle säga så här. Anledningen till att jag bjöd in Don Park. Det var att jag tycker att yttrandefriheten är det viktigaste vi har. Mm. Jag som gallerist. Som konstälskare. Jag tycker att det är fruktansvärt. Att en konstnär kan fängslas. Att han inte får lov att säga vad han vill. Vi ska ha konstnärlig frihet. Det trodde jag mm. att Henrik Önkvist skulle säga. Tyvärr så kan jag säga att när han förhördes så... Eh, framställde han sig själv som en person som i princip inte visste någonting om Dan Park. Han, mm, okay. hade, han hade bara liksom snubblat över Dan Park och han hade, han hade inte sett tavlorna och han visste ingenting. Och, mm, mm, mm. och Jag blev också ledsen, alltså jag ledsen för yttrandefrihetens skull, för den viktiga kamp som detta är. och Jag blev också ledsen för Dans skull. Mm. Sen, kan man, sen ska jag ändå också säger det här, precis som hans försvarsadvokat sa idag, det är inte en gallerist som bestämmer vad konstnären ställer ut. Mm. En gallerist väljer, dig vill jag ha, och sen är det helt upp till konstnären vilka tavlor han eller hon väljer, och vilka som ska upp på vägarna. Det ska inte galleristen lägga sig, det är helt rätt. Men jag hade ju hoppats att Henrik Rönkvist skulle stå upp för att anledningen till att han bjöd in Don Pack var just att han också förstår vikten av yttrandefrihet, konstnärlig frihet och alla andra grundlagstadgade mm. frihetsrättigheter. Ja, såklart. Men ja, vi kommer ju troligtvis ändå göra ett program om det här också. som alltså när domen kommer och så. Men jag skulle vilja att du spekulerar lite, Ingrid, vad du tror att det blir för straff för de här. Och vad det då kommer säga om yttrandefriheten från och med nu. Ja, jag... Min gissning är att Henrik Rönkvist frias. Mm. Okej. Okay. Därför att det blir så fullständigt absurt. Alltså, jag tror till och med att tingsrätt tänka att nej, det, det blir för tynkigt. Alltså, vi kan inte, precis som hans så försvarsadvokat sa, så sa, svenska domstolar ska inte bestämma vad för att hänga upp på sina väggar. Alltså, det, det, det går bara inte. Om det skulle vara så illa så att han döms så får han villkorlig dom och böter. Men jag tror att han frias. Nu tror jag tyvärr att Dom Park kommer att dömas och åklagaren krävde minst Sex månaders fängelse. Mm. Minst. Det faktum att han inte släpptes från häktet. Gör att jag tror att han får sex månader. För att det är lite samma mellan tummen och pekfingret. Att man får inte sitta av mer än en tredjedel av straffet i häkte. Mm. Och det betyder två månader i häkte. Alltså mm. när när domen kommer så har det gått nästan två månader och då, det tyder det på att han skulle få sex månaders fängelse mm. ja, så, kära vänner alla som nu, nu, nu gäller det här att nu måste vi ge Dan så mycket stöd vi bara kan mm. och han kommer ju få möjlighet att ta emot post och även små presenter och jag tycker att alla ni som, som tycker det här är fel, och det hoppas jag är allihopa. Så alltså, oberoende vad ni tycker om Dans konst. Det, det är inte det som är det viktiga. Utan det här var något mycket större. Och nu har han suttit mer eller mindre isolerad i ja, över en månad här nu då. Och det är inte roligt. Så jag tror att allt man skickar honom, det kan vara brev, det kan vara små presenter, det kan vara lyckönskningar. Så, så ta liksom, en kvart och gör det. För det kommer hjälpa han något så fruktansvärt. Det är jag säker på. Alltså... Som sagt, Dan har ju först nu kunnat börja läsa vad som skrivs men jag har ju ingen aning om hurvida han har någon dator så han kanske inte kan läsa vad vi skriver. Men nu får han ju i alla fall ta emot brev och så. Mm. Och jag tänker att man kanske kan, man kan printa ut lite artiklar som har skrivits. Och skicka till honom. Mm. Man kan eh, bara, som sagt, skicka en hälsning. Vi tänker på det. För han har ju ingen aning. Mm. Han sitter där totalt isolerad. Han vet inte om vi är på hans sida, eller om hela världen har vänt sig mot honom. Omringad av folk som är emot honom också. Det kan jag tänka är väldigt jobbigt. Ja. Bara det. Ja, och jag du... hörde ju det berättas idag eh, av en som eh, känner Dan väl. Som hade då försökt få kontakt med honom. Mm. Som sa att han har haft det. Fruktansvärt. Alltså, hon påstod då att åklagaren hade försökt att få kriminalvårds. Alltså kriminalvården att vara lite snällare mot honom, men att hon inte hade lyckats. Det där är ju bullshit, för det är åklagaren som bestämmer om han ska ha restriktioner och så. Mm. Så det, det är bara bullshit. Men jag fick uppfattningen att han har behandlats väldigt, väldigt illa. Mm. Du var ju även inne på det här innan om att han. Eh... Det här med fas två och så vidare, att han är bra med det. Men även det här med bostad och så vidare. Har du någon uppmaning till lyssnarna gällande det när han väl kommer ja. ut? Alltså om någon som lyssnar på oss har en lägenhet, en andrahandslägenhet. Någon liten, något litet ställe dit alltså Dan skulle kunna flytta in när han väl kommer ut. Så tror jag att det skulle vara, det skulle vara den största lyckan för honom. Jag blir nästan lite gråtmild. Tänk att kunna erbjuda henne när han kommer ut. Liksom, och bara Vi har fixat allting. Vi har lite ja. pengar till dig. Vi har någonstans du kan vara. Kanske till och med en ateljé. Någonstans du kan jobba. Eh, ha en liten ja, fest det. för henne. Tänk vad det hade... Bara fantasier och gränser och just pengar. Alltså jag vet ju att, vad bara han sa idag då eh, när han skulle tala om sin egen situation när de gick igenom personalen. Mm. Så sa han då att jo när han hade det här för oss två aktivitetsstödet så var det 3900 kronor i månaden. Eller vad mm. det var. Nu är det liksom 360 kronor i månaden, det är vad man får när man sitter på häktet. Mm. Så han kan väl knappt ens köpa cigaretter. Nu vet han typ om han röker. Men, men om han gör det. Han kan inte köpa cigaretter. Han kan inte köpa kakor. Så, kanske en låda negerbollar. Kanske, ja, kanske det blir ut på honom. Nej men, men vad som helst. Vi kommer skriva ut adressen också. Men adressen är i alla fall då Dan Park Box 30 78 och sen 20022 i Malmö. Men vi skriver ut adressen också. Och jag tänker skriva. Ingrid, jag antar att du tänker skriva. Länsman, du tänker väl med att skriva givetvis? Ja. No. För här är det alltså... Jag, jag känner väldigt personligt för Dan. Så som man skulle göra med alla som, som sitter i en sån här situation. Och är mer eller mindre... Alltså, man kanske tycker att han ska dömas. Det kan man väl tycka. Men den här omänskliga behandlingen av dem. Jag vet till och med FN har ju gått ur nu i FN som de är. Men de har i alla fall gått ut och sagt att de här långa häktningssidorna vi har i Sverige. Det bryter mot alla möjliga. Mm regler och de menar att det är tortyr och det är det ju, mm. det är ju tortyr alltså bara att sitta ensam är ju tortyr för människor Ja, det är det och som sagt den här häckningen står inte på något sätt i proportion till det brott eventuella brottarna har begått eventuella. jag tycker absolut inte de ska dömas och, och absolut inte händer grundvis nej. Alltså det som händer om de, om de döms det är att vi sätter ytterligare en spik i den svenska rättsstatens kista mm. Alltså det är helt orimligt Dan Park är en politisk fånge det är mm. precis vad han är, mm, mm, mm. är också... och återigen det handlar inte om vad man tycker om Konsten. jag menar, jag kan själv tycka att en del saker, det är lite så här, mm, nej, kanske inte det man tycker allra mest om men det spelar ingen roll, det handlar ju om principen här, att man mm. ska kunna få göra det. Ja, ja och det, det är ju det som är grejen liksom att det han vill göra det är ju att sätta igång en debatt om det politiskt korrekta Sverige. Mm. Och det är där och han, är ju, det har jag inte sagt innan men det vill jag nog ändå få med innan vi slutar, att polisen beslagtog ju bara Eh, tavlor som föreställer svarta mm, och den här med sig genare. Mm. Alltså, det finns ju, det fanns ju massor med tavlor som hon, han till och med hånade Sverigedemokraterna mm. på två tavlor. Mm. Eh, han hånade brev. Alltså det var en massa olika grupper. Men det var polisen totalt ointresserad av. Mm. Mm. Så där är vi igen. Det är frälset liksom. Det är de, the untouchables. Men då, jag tycker verkligen nu att vi avslutningsvis Skickar ut våra tankar till den som sitter där nu alldeles ensam. Mm. Att han är inte ensam, han har många med sig. Nej, och, och tänk på det här. Dan, när han kommer ut, han kommer ju lyssna på det här programmet högst troligt. Uh, och då får väl säga välkommen ut, Dan. Och du ska veta att vi har tänkt på dig hela tiden du har borta. Du är verkligen inte ensam. Du har jättemånga bakom dig. Många, många, många fler än vad du kan drömma om, skulle jag faktiskt vilja säga. talat. Mm. Ja, och då vill vi ju säga ett jättestort tack till dig, Ingrid. För att du kunde vara med och berätta om vad som hade hänt och upplysa alla oss. Tack för att jag fick vara med. Ja, och... Uh, det här något ledsna tonen får vi väl lämna det med kära lyssnare mm. För det är ju en ganska trist situation Kan man ju lugnt säga Men vi hoppas ändå på det bästa om än Att det ser ganska mörkt ut Men eh, vi är tillbaks nästa vecka igen Tack för att ni lyssnade Du har lyssnat på en sändning Från Radio Länsman Radio Länsman finns även på Facebook Gilla oss där Radio Länsman återkommer regelbundet Varje lördag Så Väl nästa lördag.